Не хочу бачити цього страшного суду, цього пекла. Я уб'ю же Дігера. Він стиснув кулаки і рванувся, щоб бігти, але міцні руки притримали його. Куди? Ти збожеволів. Не встигнеш і кроку зробити, як тобі довбешкою розтрощить череп. Нікому не допоможеш і сам загинеш даремно. Добриня схилився комусь на плече і крізь сльози глянув на калиновий кут. Бодай був не дивився, там усе полегкотіло. О той невеличкий шматочок рідної землі, обмежений з трьох боків болотами, річками та озерами, де він народився, жив і був колись щасливий, тепер вирував морем полум'я. Знизу бухало жовто-гаряче, аж малинове пекло, звідки линули голоси болю і відчаю. А зверху клубочився темний дим, що летів у небо, пронизоване червоними іскрами, і все покривалося переможними вигуками нападників, іржанням коней та ревінням нажаханої худоби. Погреблі вели бранців, їх було небагато. Одягнуті, хто в чому встиг вискочити з хати просто волосі, обсмалені вогнем, закривавлені. Вони впереміж з худобою брели понуро, страдницькими очима оглядаючись назад на рідне село, що потонуло у вогні. Добрині намагався впізнати кого-небудь із своїх, але впізнати не міг ні чоловіків, ні жінок, ні дівчат. Усі вони здалеку здавалися на одне лице. Він довго ще на щось сподівався, вдивлявся в кожну постать, чи нікого не впізнає своїх та нікого не впізнав. Прийшли сусіди ближчі й дальші, прийшли односельці, а своїх не було. І Добриня зрозумів, що їх уже й не буде. Надія розтанула, випарувалася, як весняний сніг. І він опустив голову, відчувши, як щось важке й холодне налягає йому на плечі. Так він стояв довго, дивився услід Вальці невільників, яку повели до Жорнівського лісу, потім поглянув на калиновий кут, що вже догорав. Із його очей бризнули сльози. Там тепер димілися чадні згарища, чорніли обгорілі кущі та дерева. Щойно був калиновий кут, і не стало його. І з розпочу його пробудив різкий голос Жадігера. «Добрине! Де ти? Добрине!» Добриня підвів голову, поправив тверду кангу, що муляла шию, похмуро звався. Я тут. Іди лише сюди, паршивцю. Скажи своїм патлатим шаманам, щоб нехай не відчинили ворота. Інакше і їм-те буде, що твоїм землякам. Іди. Впершу мить Добриня хотів було відмовитися виконувати цей мерзенний наказ. Щоб Жадігер розкравив йому шаблею голову, тоді всьому був би швидкий кінець, життю, мукам, горю, але зразу ж подумав, що в такому випадку смерть рідних залишиться невідомщиною, бо крім нього нікому буде відомстити. А душа палахко тіла ненавистю, і серце греміло в грудях, і руки рвалися до зброї, і він стримався. Гаразд, джагуне, тоді ходімо разом, сказав глухо. Найкраще буде, коли ти сам це їм скажеш. Жадігер засопів, засовувався у сідлі. А ще чого? Щоб пустили стрілу живіт? Іде сам, коли тобі кажуть. Добриня поторкав руками кангу. То зніми хоча б оцю колоду, бо й мені незручно, і що подумають обложені? Як-не-як, а я ж, виходить, посол твій. Не посол ти, мій араб. І хай бачать служителі у Русуцького Бога, що їх чекає, якщо не піддадуться мені по власній волі. Іди. Добриня поколивав до воріт. Скільки разів приходив він сюди, коли був підлітком, з радістю і цікавістю, бо відкривав тут для себе новий світ. А тепер прийшов не рабом, щоб розгорити це мирне гніздо, а його мешканців теж завдати в рабство. Йому перехопило подих, а невидима рука здавила болем горло. Він довго не мів промовити жодного слова. «Ти хто? І чого тобі треба?» Нарешті почулося згори з брами. Його не впізнали, і це піддало йому духу. «Братія, це... Це я, Добриня! Мене прислав до вас мунгальський сотник Жадігер. Ось він там стоїть». Я хотів би поговорити з ігуменом Яковом. Я – ігумен Яків-сину. Із-за дубового заборола показався чорний клобук, насунутий на голову. З чим прислав тебе монгальський сотник, і як ти сину потрапив до нього? Судячи по тому, що на шиї в тебе тіліпається бридке монгальське ярмо, ти став їхнім рабом. Отче, ще кілька днів тому я був воїном і захищав княжу гору. А тепер ось бачиш, Бачиш, кажи, чого прийшов. Жадінер хоче, щоб ви відчинили йому ворота. Ось чого хоче клятий вбивця. На ваших очах він сплюндрував, спалив колиновий кут, мої всі загинули. А тих, хто залишився, потягнули в неволю. Ми бачили, відповів ігумен. А далі? А далі? Він згоден залишити вам життя, якщо відчините ворота. Але не вірте йому, не вірте клятому, то все обман. Всі ви станете рабами. Кожному з вас на шиї почеплять ось таку кангу, як у мене. І до віку вже не бачите вам болі. Краще смерть, ніж таке життя. Обороняйтеся. Їх небагато, всього дві сотні. А ви сидите за міцним чистоколом, тож можете... Протриматися якийсь час і покласти не одного поганина. Тримайтеся. І гумін перехилився через заборону. Тепер було видно все його обличчя.